Luvdit lartësimt janë vetëm për Allahun xhël xhelalu, atë falënderojmë për rritë i falë dhe udhëzime kërkojmë salavatet selamet për shndëtitë më të mëtmira me pejgamberin ton të dashur Ahmedin sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij familjes së tij dhe çdo musliman i cili e ndjek rrugën e tij më të mëtilde deri në ditën e fundit të ksejbote. Të ndruajmë Zot Ramazanin vetëm se gradualisht po e përcjellim elusim Allahun xhël walahu që Zoti onxhel xhelalu ditë të agjeruara për e neve kabul të i ban namazët e taravive, namazin vullnetarë të natës, lutje tona të spihët e tona Allahot i ban të regjistruar në regjisin e veprave të pranuara e kusurot, gabimet lësh, lëshimet Allahot na i fal në kaplon më rahmetin e vetë gjithashtu nga kam betë pjesa edhe më e zjartë e Ramazanit ku gradualisht po e presim natën e 27 në 27 Sikur që ishte kjoj me ndimi i një nëmbrit të madhë të sahabeve Se nata 27 është ma e aferta për qenë nata e kadrit E lusim Allahu Njilola që Allahot në amundëson Pa humbur ko në një parahyrje tjetër Ne do të vazhdojmë e lejnë Allahu Njilola në njërë në Jusufit Kujemi duke e marë drejt për drejt nga fjalë të Zotit Gjellit Gjellalu Pa përzirin e referencave të tjera Kuj është duke e përqel me mushaf apo me telefon Së do të vazhdojmë me lejnë Allahu të bare kjo e tala, aty ku e përfunduam në legjeratën e kaluar, tek ajeti 80 i surës Jusuf. Ajeti 80 i surës Jusuf, këllë Allahu gjeluala vazhdojmë me në të reguhe se të një më afrohet, afrohet koha e sabahut, afrohet koha e dritës dhe dalis nga kriza e vështisive, mirë po qëfar thënë djetarët, për të arë sabahut duhet të, duhet të errit të shpërsohet shumë. Andaj për dal drita e Sabai duhet deri ta marr maksimumin e vet deri në nivelet më të larta atar kur të mrihen në nivelet më të larta atar del del sabah. Andaj tani mos vetëm se ngjarja sikur don me përgjundu, por prapallahu u djelvala e sprovon Yakubin alayhi salatu selam me një sprovë të radës, gjithashtu kjo është edhe për Yusufin, sprovë, andaj Allahu u djel në Rofence pak para takimit me Yusufin i ndodhi një sprovë Yakubit alayhi salatu selam ku kjo sprovë mo tani më Ja mërë shikimin Ja mërë shikimin për të rikëthyër me, me shikimin i cili I janë djerë për para Djemë të ti komplet në Në numërin të cilin i ka pas Allahu gjela thot në surën Jusuf ajetët të të të djetë Eu dhu billahimin e shëtanër rëgjim Falemma staj esu minhu Khalasu në gjijë Kale kebiruhum E lem ta'lemu ena abakum Kad e khada alejkum ma uthikam Min Allah Wa min qablu ma faradtum fi Yusufa falen abrah al arda hatta ya'zana li abi aw yahkum Allah li wa huwa khairu al hakimin. Sadqa Allahu al azim. Te vërtetën e ka dhënë Zoti Jon te bareke, te bareke o te ala. Çka dha dallahu jon këta ai lëzër? Thot pasi uh, ikputën shpresat vëzit të Yusufit se munë me e morë Yusuf uh, Benjaminin prej me vetit. Realisht këta nuk i dishin ç'a Yusufin. A i shte mbreti, princi i, i Egjiptit Andaj dhe të lohu i gjilora, i këputë në shpresat Dhe këtu vëzër shparë thamë, thamë se i drejti uh, A i cili punën në mbajtjen e drecis Që e quytëm sirëziteti Jusufit Këtu vëzër shparë thamë, i drejti ja këputë shpresat pa drejtëve Kështu duhet jetë muslimani Muslimani duhet me ja këputë shpresat Që një zulumqar me shpesu të ajë Te te te muslima olim e thon, "Ndasha ja vaj çarrën e shtimin në Lugav." Jo, muslimani duhet të më qan, as i karakteri, as i muslimani, besimtari i cili gjithmonë kur të përmendet emri i tij, për tu lidh me ndonjë, prej Junave apo Krimeve edhe xherave të mbrapshta, çfarë duhet të më thonë njerëzit? Duhet të më thonë, "Lipet dikandjetër se me çeta son e ban Junave." Pse? Sepse kështu isë se, Yusuf alayhis salam, "Ya isu min" Istej esu Ska Qa tha Jusuf a.s. Asni arzbaat kjo Na e mor në veqat Qa e kena gjith E në në ton të kaj Kështu punona Thana me drejci Dhe vezër këtë të e dëshmoj Kër u dash me dhan Dha Kër duhet me pengu Pengon Dhe kështu o vezër Besimtari Jep me doz Nal me doz Jep me doz Nal me doz Andaj Sa vezër duhet Dikush të na Me insistue Për qemu me na e prish neve A gjërimin gjëtë dit Dar realishtiko, shpresoj të kupto. A ka mundsi dikush mbotë të thonë me çka mund me ta prishë xhërimin për pikë qefit? Çka i thua? S'ke mundsi ta prishë valla. Harroje këtë punë. Harroje këtë punë. Çi s'u vetë sigur që ne vetë dikush s'u nashtim me prishë xhërimin, çi s'u duhet edhe punë tjerë, më thonë. O valla, s'u lum, shtypet i mua musha. Po ti çka dush bën? Ti diu nuk mundesh me vrau mu nivelin tan. S'u nban mu rrugaç. Unë s'u zbre, nuk zbras nivelin tan. Që vëzër, kjo vëzër duhet të mkon parimin muslimanit. Un nuk un nuk flas në mëxhun tana, un nuk vjen në nivelin tan. Sigur që dha në fillim dhe zot, se Yusufi alayhis salam, me zë zullumin që ka bënim vëllezërit e vet, ai nuk i mirrte cilëtet e veta i reflektuar për cilëtet të atyre. Të I ngacmuar për cilëtet të atyre, të jo. Yusufi alayhis salam gjithmonë sillej nga parimet që ai e kishte, jo nga ajo që ka i dikton të shoqëria. Sikur që na sollet zot, na nuk duhet cilëmi me njerzit sikur që na ja dikton rrethi, sikur që na ja kërkon gazeta si ku që ne e kërkon për shemull një kategoria e caktuar e qëshrijes. Jo, ne au silën mirë njërzit me neve, apo nuk u silën, ne silën me që ishdo Allah u gjelëvalë. Kjo parim, andaj dhe të Allah u gjelëferëm më stej e su minu, i këmutën shprajësat. Andaj dhe pi muslimane duhet mi këmutë shprajësat se ata bëhen si kur atatë të tjera që ka dojnë për muslimanet. Jo, muslimanet duhet me qurë rrugën e vetë. Allah e një mohë muslimanet këtë q Ado kjo lezër ishte parimit të sinën punon të Jusufi Alej Saradë dhe Selam Pasetet Allahu u gjelevala Khalasu në gjije Khalasu në gjije Adar than, hajtë të fol nga vetë Qka mjëna me ba? Dhe këtu lezër, ka ndonë djetarët Ja ndalë më u këshilua Qka me ba tash? A ba? Dhe lezër, vini dhe pise thamë Kur fillun më këthin nga baba A ba? Fillun tash më këshilu me babën Tash filloj edhe këta Domon, sa, ende s'jam pastruar nga këto liga, por kanë filluar me tërë rrugën e të mirës. Kto çka po ndodh ovale, tash fillon me uqshillue. Ëh, me uqshillue. Në fillim atje kur e gjojtin Yusuf ibn Bunar than nahnu asba. Ne na burat noi, ne vëshëm na del kurkush qarshi, neve namë dunjanë sfidojna e kështu me radh dhe në fund ç'a ndolli, ndolli kjo çiko ku kanë mrije. Çiko ku mrije? Tanë fillon me të but, that Allahu la khalasun najia. Fillon tinza me vol. Fshehëu Allahu. Yusuf bin Talaih sallallahu alaihi wasalam. Dhe çka po vlasin edhe z qala kebiruhum. Tha i pari pytyre, më i madhi pytyre, i cili e kishte pengu vrasjen e Jusufit, po i kishte thonë mos e vranin xhunën në bunar. Xhuna, bunari që ka qenë më i miri pytyre, më i miri prej tyre. Thot, thot Allahu جل و لا tha më i madhi prej tyre. Jo, nuk e dini se prej babës juve keni marrë besën e Allahut. Po, ç'i shardëm na në, në gjep për së dyti? Ne arrëm papi një aminin, për zhditin au, në akushzoj, ministri bunjaminin, Jusufi a.s. Si amonëm papën bunjamin, pi papës bunjaminin, me besë pi Allahe, e ku e këta dësh bunjaminin, si me dalë për para zotë, për para ja Jakubit a.s. Dhe zërë shiko, kjo që më tha, dhe më dhe zërë, se njeri ju kur ban gjuna, dhe zërë, su një del karsi, ati qka i ka bo gjuna, su një del karsi, ati qka i ka bo gjuna, dhe kjo dhe zhër, Kogjës bëshun janë pa vare, paci, çati t'i ta banjënojnë çati të kesh sikur s'ka ndodhur kur gjë. Çati çan, mosoni guj, ai e mirë. Çu sto janë, ka disa njerëz që ndriç zëtin në kët nivel. Amani njëri që ka ndërgjexhë që ka marrë, çoi formum, shumë fuqishëm përveç Allahu, edhe me tërbie të të shëndosh, ai kur të vaje gabim i vënë marrë me kush njerëz që ai ka vogabim. Saladës për shembull, zoti na rrit. Çati e flasim për njerëz që ja ja bojnë ja ja bojnë ja, çeshmën, ja, ja, ngase kemi mungesën të ndjenjavë. Ta shikoj kë i fort zgjallojon, mos uni dal babos kurse. Sunidal. Shikojmë se kjo i kishte ndodhur Amr ibn al-As, radiyallahu anhu wa arda. Tash me thon Imam Muslimi se Amr ibn al-As kur e kapronu Islamin dhe zerka pranu pak para se pejgamberit penga Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Von dikun nga viti 8 i Hijrit, domon pas 21 viteve nga shpallja pejgamberis pejgamberit alayhi sallallahu alaihi wasallam. Thot Amr ibn al-As 20 ditë të plota jam mundu me vrar Muhammed Mustafaun alayhi sallallahu alaihi wasallam. 20 ditë alayhi wasallam. Nis 20 vjet time e ë dovon me bë go atë shpatën, manovrën, planin, skicën, krejtësisht me vra, njëri më të mirë thotës. Ka dashur Allahu xheloa ka bë musliman. Kur do bë musliman vezir, apo ajo është logarit sahabe, Amr ibn el As, radiyallahu an, djali Tina sahabi dietar nga dietarët e muslimanëve. Abdullah ibn Amr ibn el As transmeton hadithe. Amr ibn el As Kada është shemë, mjë jesë, saj ka dash, për shembull, më u ka thënë një zë s'ai ka ardhur marrë pi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. S'i thon, ka thon, o ju njerëz, mos u vet nimit ç'i duket Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se kursen sh, e kum qeshir pi marrës. Pi marrës. Mos u vet ç'i ç'i duk Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se nuk e di se s'e ka qeshir pi marrës të mëdha. Kto direktor kanë thënë, se nuk e ka qeshir pi marrës të mëdha nga respekti i madh që ka pas për pejgamberin dhe e dyta ç'ka bëhet 20 vjet. A mund të bëna mëzo ti nis zë 20 me po plan me vrad dikan edhe mvon Allahu Jiljola, e se, se i xhel ole ban punon qi m'u paitue e kështu me rad se ne qirte ftyra ta pse se ti ke vao diska atina ti ke vao junat atila apo andaj kur that Allahu i xhel ole ku chafira cish dalin na xirat junat cish dalin na xirat kriminal cish dalin na xirat ha cish dalin tarhaquhum i i mundon i mundon pozicionin ku jan apo edhe xhashh'ata absarhum i ulin syt pse çush me këshirun ata para nuk e mëu rrubul alamin çish çish çish mundes me këshir veni zdik zika mi çu syt anadat allah u i mundon veni i mundon veni, veni fajtorin e mundon veni fajtorin e mundon hajdutin aqipo hajduti duket se ket kamera jan ket njerëzian kamera pse se ai supozon do të me bome paspa por salla zyë ozë nga se e mundon veni ata e mundon gjithçka Dësa ajtë si li jo ishtë i pafajshëm A e rritë lirë Gjesët i kartë lira Shqelën i kartë lira Pse? Si si ka po gjuna kërkujna A nëjë qikolezër Kjo është pasoja Qka tha ky? Tash ki, ki filloj mu me ardhën veti Tha i madhi për i tëre A e dini më dhe se besën e Allah Kjo kënë adhën babës Për uh, bunjaminin Qish mu këthije? Qish mu këthije? këthije? Qikolezër Dhe tash i karon men E qikolezër Gjunaj, gjun aja mund a zambesin Allah. Megjithëse këtu vëzë tash, po ne më këtu s'kan faj më. Që tu s'kan faj. She Yusuf ja umur. Ja umur pidore vlavin. Edhe realisht amuret më ndodhë, zërt ti më shku me 10 veta shok, me 10 veta vlezër tu, amuret më ndodh një hanim u kon ajdut. Murët ku ta di vlauna skamulcei, sikurse çe na për shembull. Ku e ditë se li picigarën? Kur daga ne 40 vjet ku di vaje njerë. Keni baur disa për shembull dona nuk e pim para babës. E dhe me ka i baba, po ba, ba, atë kishës për edhi Po edhi ti që edhi, edhe na edhim që ti edhi A ma kinë se të më dhamë për e luni Që farë komunikimi A munët njani për tëre Më konë hajdu të të sedi, munët A ndaj shiko këta, për nime qëtu të ashtë ishim pa faj A ma faj i par I ban këtu me faj A ndaj shiko këtë ka tha Tha, ju besën për Allah e të kini morë Ja kini dhanë Jakubit për bës juve Mës me hubë një aminin Pasta q Ma të farëratë tëmë fi Jusufë. E a ju kujtohë dhe që keni ba më Jusufit. Tash, se Jakub, jale i selam, është ngushlu me munges, për mungesën e bunjaminit, me pranin e bunjaminit. E, është ngushlu për mungesën e Jusufit, me pranin e bunjaminit. Tash, jamurë të dit. Ka than, asunez vimo. Asunez nuk vimo. Pse, ka than, a ju kujtohë, tash, që keni ba më Jusufit. Dhe shikon e të zërë, kur flasin njerëz Përse më thashë ai këtë 80? Ata kanë thënë më farradtum fi Yusuf. Mfarradtum fi Yusuf. Ë, realisht to kit bashkë din se e kanë gjuajt në bunar, bashkë din se e kanë shit. Po s'po thoin këto a e dini çka i keni kur e keni shit Yusufin, kur e keni gjuajt në bunar? Çka po thonë? Kur jeni kënd pa kujdesshëm me Yusufin. A pa kujdesi dhe zë kta i ka, po thon, a e bon, morat një oh, morë. Op, ja, çka? Gjuje. Po pse ozë Gjunachari Gjunachari Probleme ko kanë jarë me e citu gjunajnë E bërra kështu dhe kështu E bërra kështu dhe kështu Citat, gjerëm, kër, gjerëme Apo, e këni po kanë jarë dhe da kur përnë e du O, oh, Allah na i falë gjunajat Nuk ta falë, Allah i shëtu gjunaj Allah nuk ti falë qështu gjunaj Citoja, që kebo Citoja, që kebo Falë me Allah që ke gjuna O, Allah që ke gjuna të munu me gjerëm për gjerëme ti e di që keboj Sepse ti kërë duha Allah falë mi gjunahë Dhe me kune shkumbopale qka une A me kërë ti e citon gjunahën Sigur që Qëka i tha e bubekrë si dikut kure veti E bubekrë i pengamere a. I tha i rasullat Ma mësoni dua dveçant Dbaj dua Qëka i tha pengamese Tha thuj Allahumme Inni i dholem të nefse në dhulme në këthira Tha Allah thuj Ku mba shumë zulum Vetës Shumë zulum i ku mba vetës Veqër duhet mi citu gjërat Jo mi ikë Jo me shtoj të rëthora se Këtë gabim ta arje na Po këta e dim këtë na Në këtë e dim qëta e gabim ta Ciljo gabim jot Në këtë gjuna qa arje na Ciljo gjuna jot Kur ti lutë është Allah Qitoj atë u ja rap Që ketë gjuna Filanditën, filandatën Une e këmba po më munon Ma fal A ba Po qëta rëshë ju dhe zërë Nga se ti kër e përgjithson Kër e përgjithson Ti nuk e të lip me ta fal konkreten Po ka munë si një dhe z Ne transmetemosh 40 kanë kalu. Të çki rast. Bite se e kanë gjuaj në bunar. Transmetim jetër 80 vjet. Po merre 40-të, çka të shumica. 40 vjet vëzëror, ala se kanë ardhur. Nuk e haron njeri vëzëror. Nuk e haron njeri kur e bën gjuna. Allahu nuk e haron. Nuk e haron, nuk ka, ka mundsi njeri më thon, s'ku mba kur gjona. E s'ku mba kur gjona. Allahu gjallëzë e ka krijuu njeriun në at natyrë që ti kujtohon gjërat. Që ti kujtohon, ti kujtohon gjërat. Nga këto se çfarë marrim, se gjuna i gjuna i nuk kujtoan. Çka çka voni këtu? Këta thon, edhe edhe Bunjaminin e hubëm. Po kjo ja u kujtoi, po edhe Yusufin më nea kena hub. Po e mitëm babën. Po do ta vërbojt. Do po ta mitë zot. E shikova zot, Fadibanqa imel jazia në tëfsirin e kësaj kapitene thot, junahi junoi nbi. Junai junoi nuk kujton. Sigur çu thot, nuk ka shku diçujt të zinaja, vetëm se kanë nis nga nga komunikimi, nga përcjellja e, e mesazheve, nga Imazjinota nga fantazia, nga përfytyrimet, pastaj kardet e më e keqja. Këtu janë vezë gjuna, gjuna i gjuna i ta kujton. Gjunahu ta kujtoni gjuna tjetër. Çta e vona po këu shkoj ka edhe me ket. Rakia shkoj ka me muzikë, po muzika shkoj kanter. Po terri e lip ka, i lip ka grat. Po gratë e lipin ke tjetër. Ekso me radh, do ti kur e shoh njeriu ka bllokuar gjuna. Ni gjuna e ka nis. Apo, andaj këta tash ju kujto Yusufi, Bunjamini dhe Yusufi, maharët. Apo Adoza qeo fia e par e kthimit ngjarit nga ana e Jusufit. Pra, apo ju kujtoje Jusufi tash? Apo kujto? Apo ju kujtoje Jusufi Alaihissalatu Wassalam. Si kujtua Said ibn Jubayri, tha kur falimentoj mas 30 vjet do të tham u kthij Junaj. Mas 30 vjet do të lexoj. 30 vjet vallahi njeriu atë kujtohet ti më para 30 vjetëve, për shembull, në Ramazan në iftarën 24 çka gjendhën. Kuaj dive longa, larga. Omo junaj se Allah. Junaj xalon. Sepse ti ke ke boshteli, a ti ne vjen zëhëzë buzëmu. Ti ti kur dal me drejtu makinën, ti për shembull për ditë e drejton veturën tënde. Çka të kujtohet kur pata injt kuçën? Kur pata ndonuhë? Pse? Se çkelmën e Muhamedit, a këto për dëshmorit nuk i Muhamedit. Shumë më tej njëri për shembull, pa 48 ditëve, në Filangjadon kur ke kalu sa specifikeve ti gra, ku e dimë hello ona e shomundhimë mat. Ama e Muhamen kur të kanë ndonuhë. Sëpse kebo shkelje Apo E ta një në gjëna tona O e zë në shtiremi Se nuk i imojnë amen Allahu më thot në Quran Sur në el qiyama Wa kenel insano ala nëfësihi Basira Insani shumë mirë e di Që ka bohe Shumë mirë e di E ta është bërë zënë E këna dë mundësi Jam me i besu njerit Kur të të vasëm kujtë të vod Ti i be jo Që që ti i be jo Ti i be po Të u be ban Ajo ti i be jo Na nuk muina me bët Alla ver و لو القى معذيره اذن سايت ارشje perpara ty sadu nje arshje e vetmja cka shpoton ve zorsh tobeja o shtobeja anda shikojmë ze kta a lasim po për permision mir pse se spovojn tobe momentin cka vojn tobe ve zot ata kthehen monjali andaj ve shtobeja ashin juno ve zot jo dallaverat jo shujse se umurvash jo shujse se bajan shume madhe jo vallat jo shujse se nuk umdol video on facebook qe nuk nuk nuk ka arshje Arsia taubëja Me ba taubët më pëndu më të arkeç Pre allës Allahu gjellë gjellalu që Të e këshkel një vitë Allahu subhanahu Subhanahu e tjara Vashdan Allahu gjellë dhe thot Tha i madhi për tëre Falem Abrahal Arba Hattaje dhe në li e bi Ma i madhi për tëre që ka thadhe zërë Së lëvizi për këtu Nuk lëvizi për e gjiptit Zvi unë në palestin Deli sa të ma bini izën e babës Le të më thoje baba hajde këtu Unë e vi Pse S'më i dal për para. Nuk huajmë i dal për para, Allahu xh. Allahu xh, andaj sikur të çka çkamon në amsi pikë sa Allahu xh. Nëse na në lut pendohu, ti çish që na më dal për para para Allahu xh. Çi që na më dal për para sot djellë Xhelal. Çkimë çkimë çka i dal? Nuk çkimë çka i dal? A kemi namaz të mjaftuar? A kemi axionim mjaftuar? A kemi sadaka të mjaftuar? A kemi mungesë, po pra, a kemi pastërti të fletave të mjaftushme nga gibetit, nga haramat që mi dhan Allahu xh? Ja Muj me dalë në paratyja O, oh, është zorima O, është zorima A dhe Allahu, në mësënë për në të të të të njërë njërëve Që, gjunaj e randon E randon njeri unë i cilje ka bëha ta A dhe da unë nuk lëvizi Unë nuk lëvizi Dhe shikone, johë, johë, këtë përstasëmëri Ditë në këjametit Pëzët mi vite së lëvizi njërëzit I kanë dalë gjunaj Allahu thotë Wa kifuhum, nalli Innehum mës'ulun, nallu Kena, pas 20000 vjetë dallë zor. A diçka më interesante e 50000 vjetëve. Shumë më interesante 50000 vjetë, sepse llogaria ja bën për një sekond. Llogarin, jo, 50000 vjet kanë pritur njerëz, nuk nis llogaria. Mirë, kur nisi zakonisht po shembë Akribata na kur kur kur e xhigol. Seanca, seanca seanca seanca për të seancave, apat për të seancave, seanca, sepse sepse dinjë zhvillon xhigjimet e njerëzve. Allahu nuk prit pas 20000 vjet me thon, kanë dal tashhësha keni ball. Hasha u kella, imadush Allah. Jo, jo, nuk kam 15 vjeç për këtë punë. Pas 200000 vjetë që po më ranuë pozicionin e, pozicioni e gjunaçore, pretash. Pretash. E pritja e lothshme. E mirë, kur nisë llogaria e vësë për sa bota, ha? Allahu jeleu a thot sa lëvizja e xirit. Në çerpik sa lëviz xiri, kedit morin logaritë vetë. E pse pritëm pas 200000 vjet? Sa pritëm pas 200000 vjet? Për me kallzuar para kujt keni dal? 200000 vjet, o zot. Ka transmetime 400000 vjet, pavarësisht. Vitët gjata me prit vetëm Vesh me prit Andaj do të i lutin Do të lutin njerëzit O, oh, vesh thuj në tja nise O, oh, qka do ko vesh në tja nise më rëlogarieze Sa të ja nise O, oh, dheze, qka do më dhamë me ti me të mshelë me një ven Me, me një avë me t'la Nuk dije që ka me ndodhë me t'je Me ndalin Dhi avë, një muj, një vjet Dhot vjet, zdi që ka me bo Rëqë tu, s'ka Ideshur, patesha O, oh, dheze, 50.000 vite mi në mruë A dai anasata Allah u jelejalo lemi mu u çdo çafira lemi mu së këto janë las druk shumë i thot Muhammed sallallahu alaihi ve sellem u wa, dhernni waman khalaqtu wahida e munonin pe pejgamberin sallallahu alaihi ve sellem në Mekë Allah i tha lemi mu e. lemi mu apo vazo kurta Allah lema mu çdo i po kurdë bëjë më dëni dëni bëjë më shtet i fort apo as ngani fort thot lema mu sikur thonte xali nur velidi por më gallu se kusha i thonë vezamin ja shoh lema mu çdo apo sa jo edhe le le Po, pa famëzë Allahu më thon le mamuçë ta. Le mamuçë ta gjuna çarsun i drejtoj. Pa famëzë doni i bam zullum. Mi than Allahu xhelwala. O Allah, anko te Allahu, sikur çka do të më thon. S'ka me stiër Allahu perde. Pa famëzë çka e gjen zullumçarin? Çka do gjen qarët, zër, të gjen zullumçarit te Allahu? Ditën e Kiametit, të cilat fëmitë vegjël dëvram do t'ju thonë Allahu, "O Allah, ti të kenë la më ta." Allahu na ruaj të mos avof kurpë zullumçarve. Ya ja, Rabbel Alamin. Andaj gazh das televizionë. Gjënave vëzër e ranon njeri. Ata i që ka thaki, jo, së muj me lëviz ma une. Nuk muj me lëviz. Thotë Allahu gjeluara, tha kjiv lavi i madhë, dhe sa të mja për leja Allahu, apo gjikoja Allahu për muhe. Dhe sa të mja për leja baba, apo gjikoja Allahu për muhe. Tu vëzër kanë thanë, gjikoja për Allahu për muhe, kanë arë komentën nga uh, djetarës ka përmeni mam Ibnu Kethiri, Rahimehullah, se ka thanë, beri sa të gjeni udh për me morë, Zvim në Egipt, zvim palestin për Egiptit Deri sa të ma, ma gjejnë Allah i një u, ta kthej bunjaminin Sun i dal babes për para Sun i dal babes për para Po dhe zëra, muni paramenu që tash Që ta përtetizojë sa nalë Tokio dhe zërë Me t'i lonë ndikushti një 50.000 euro amanet E dhe thotë Qirova, kam do punë maz njësa vite Mi këthen A më që paramenu dhe përshemë t'i e fukara Po ka gjithë të ti besnikri Edhe t'hupin parët Ti skifaj Njerëzit e ndërqeshin çka kanë. Ai e trazon me racket familjot. Shaka mi than marë. Ma la mua emanat moj. Euro, dinar, dirham, që realisht janë shumë mundësi me hu pato. Amë ai njerëzit që oportunidades i çka kanë. Çish mi kallëzuën, çish më kan hu. Çish mi kallëzu, më kan hu. Mi an. Stan, ska çish mi kallëzu. Panë më dhikush me tanon tin i djal, më than Roma. Dhe kujtvena më than valla ka hu djalët qështë ja thumë qështë mi dalë babës për para more djali një këna upë edhe plusat tjetër një këna upë me mjët këtë ata ata me mjët anëdhe kur tja nise me kajt Jakubi anëdhe ka me thonë balë babë se kime dekë ma balë më se në qësh i e kanë ditë ato se motë s'ki ku shkonë ma ma në thonë veç vdekë ja me të morë anëdhe au sh... oh, jahkum Allahu li der sallahu ta magheni ut ta mar bunjaminin prap pase ka than wah huwa khairul hakimin se allah u jikon masmirti allah i jeni rux sahat allah i jeni rux sahat e kështu ekstroval kjo zërosh ajo që kanë vërnditarët në kët në kët kontekst këtu ka edhe shumë rëndësimeve por se duhet ta duhet ti te kaloj vazdon allah dhe thot ay 21 irjiu ila abikum faqulu ya abana in ibnaka sarqa Wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafidhin. Ka thaunit e baba juve. Ka thaunit e baba juve. Vorrën e kë tani kthaunit e baba juve. Me hanë vëzë qurbanin gabim me su kthanin te baba. Po veç ja çonin xhykimin babës. Kur ti ja bje thejes xhykimin, po nuk marr pi thejes xhykim, këto vëzën e bën problematike jetën e muslimanëve. Shum prej sot prej të rinjve të rejavë, po plot prej muslimanëve. Ai e ka e ka vënë vet xhykimin. Edhe hoqë i thotë, "Aho chto?" Kada kada kada. Dhe kush thati me, "Don aho chto." Nuk thuat "aho chto," thuat "çisho." A da a a dallon shumë me vet, "Çysho," ho xhon fe. Edhe me than, "A po me chto?" Kripon disa njerëz. "Falojo." "Çme volojo." Dike ike ike boto falë sot kit gati, edhe me ndavnu vula, nuk shon ashto chto. Çka tha? "Irjiu ila bikum." Kthanu te baba. Kthanu te baba jo. Unë tu, ju. Unë dharri këtu, ju kthanu te baba. Që kam i thonë babës? Thanë, Fekulu ja e bëna Thuni o babajon Thuni o babajon Inë në bëneke sarak O e ma shëhidina illa bima alimna Kanë thanë, Thuni o babajon Djalë i jotë ka vjër Djalë i jotë ka vjër E ne Së kemi pas mundësi me dëshmu Dhe së mundë me dëshmu me si Po sa që ka e këta edina dhe na gajbin nuk e din që ka boj t'inza që ka boj kurse këna pa në nuk mujna me edit sepse ato që që janë kontuim letë t'eshat veç ju ka thonaj ju i një hajduta ato janë kontuim letë t'eshat që ka mi thonë babës që ju thot këj i madhi thot thuni ne nuk e din po që që ka boj t'inza nuk bo, e din e ta një vizër që ka ndonë djetanë që këta jet e para thuni, babes, ka ndonë thuni babës djali jot ka vjetë Këtu, dhe zër, uh, e ndë pëjlojnë vetëm. Qësh pëjlojnë vetë, dhe zër? Qëki i bënëke, gjalliot, qëka e kanë këta? Vla. Këta në maharë, dhe zër, kër e lipën, uh, kër e lipën bënjaminin për i babës vetë. Qësh i than? Qësh i than? Në e bjene edhe, në e bjene edhe, uh, vla unë tonë. Na jep neve, blavën tonë. Abo, anë da i thënë, fa ersil maana e khana. Ajeti, 63. Ne eshler neve o babë, dhavën tonë. Shkëve zë këtë shumë më në nësi. Kër njerëzit lipin, ama, bjema, tamërija e qëllimin, dhimë e zhjetë shprejët. Dhavën jonë, e rujna na, na ina ti. e në kujdestartë e këti, hëmirë. E tash këtu që kivë dhavë, tash e ka një sikletë. Unë zanën hajdu të n Ta imagjinuam. Sa Hajdotaj. Ai nuk ka Hajdut. E çka çka ndodhu zë këtu? Ta ashto nuk po thoin vëlla Vijon ka vjet, se pi bëde me akshen na Hajdut që ashtu i bë. Po mirë, po kjo mallan se sa mi thon djalë jot se aja pejgamber. Aja pejgamber. E çka pi thon vëlla zë tash? Pi thon Innebe nek sarq. S'po thon tash vëlla Vijon ka vjet? Po po thon djalë jot ka vjet. E kjo vëzërosh çfarë? O oh, rëndes për Jakubin, çysh djalën ka vjet. E ju çka keni djalin tan? Vllah. Po pse s'më thoni vllavi Jon, e kjo vëzhgoj se kanë thonë dietarët, njeriu kur ka interes pidikuina, për i përdor titujt. Apo, përdor titujt. Kur s'ka mu interes pel ati, i përdor ato të tjera. Këti po njerëz zëhëzon. Kur e, kur ka pidikujt interes, ai vllavi mir, as aburri mir ishte, i xhimert ishte. Mir, mos mi dhan, çu shkon ai lip, mos si jap, sinimon. Çka thot? Çka thot? thot Sigurisht që i auditë vëzhgjon. Abdullah ibn Salam kurë ka pranuar feja te pejgamberit ejon sallallahu alajj. Ka sim prit rabini jewidi. Edhe kurë ka pranuar feja i ka thon pejgamberit ton sallallahu alajj ka thon bojmë një tës, ja, a ja bëjmë nitë si rasulullah? A a domi pau po ku janë këta? So, e di pa i likuri koti. Ai vati audi u kom. Rabini tënë ka thon a domi testuja rasulullah? Po. Ka thon në himas perds, ka thon vati ti për mua ata. Vati ti për mua ata. Ala ala ala se din se shk... Abdullah ibn Salam u bó jewidi, u bó musliman, kën jewidi. Edhe i ka thonë pengamberi jonsa dhe sellim Qka thonë i për Abdullah një? Qka thonë i për? Kanë thonë Alimuna Ka thonë aja është hoqja jons Djetari jons Edhe babën e kapaz hoq Khajruna Ma khajrit se, se a njëri s'kena na Edhe babën e kapaz khajrit Babë e babgjishën anë të të mirë Në regu Qka i thonë pengamberi jonsa Qka thonë i kime paspranu islamin? E adhe hullah Mazallah Allah e ruyt Kini pa dita? Kini pa dita? Ti do u di jali os ganis mu fal. E udhubillah. More ka vlijis mu fal pes vak namaz. A kiti pozu subhanallahu iladhim. E u to kam luci ka. E udhubillah, tak flaku shuma ka mashtrua. More u kam lus ka po kurjo. Ka ard vetë. E gansh po lajtë trunin. More ti kshire shkol shpo lajtë kum sigatur truni se çika mira, gjali mira. Ti shikoj vetën. Ata than Allah e rujt. Me kanë ndo fol, me ath ka Allahu tha kta e dinja pejgamber. E të pe dulë Abdullah i Vissalam E që ka ju tha Zotë jo vëraft E shhedu en la ilaha illallah Vë e shhedu enne Muhammed rësullullah Tha Unë e dëshmoj Dëshmi në qe adetit la ilaha illallah Edhe se Muhammed e Shqenur Gjerdot Që ka ju tha Gjahil i konë sahar Kuru po Gjahil Gjahil me tha i konë sahar Edhe babën Gjahil e ki pas Ma i keqi jonë edhe babën të keqi ki pas Mërë ka dalë që Shikohet se si ndrojnë njëzit si Ma i miri, ma i keqi Ma i dishmi, ma i padishmi Qishtu janë njëzit dhe kur që shkon të i përvijen Abo, a, kjo konë Kjo konë ma i miri E tash, e ki po subhanallah i ladhim Ti, ti nuk bino vëzër vlerat që ka qpejt Ndi shkan shkana e vlepshme Nuk bënë diamanti Hudrë se po do ti Ato që pilar që është të dukër ato Hudrë ade diamanti Pilar që është të dukër me dronë Dë diamanta Kush kjo ati nga thojon ja na hudr konga. Ja jo, na kan hudr. Amë diamanti nuk ka lon hudr pse po do ti. As hudra diamant, po as më diamant se po do ti. Zmadod, asnjar, pse? Sepse nuk ndrojn, nuk ndrojn vlerat. Bunjamini ishte vllavi juve, vazhdon nuk kam vllavi juve. Dhe doni me thon vllavi jone ka po kta. Apo, anashikolet nga nga kjo këngësh këngëzot. Mos ti ndryshojm. Mos ti ndryshojm. Domthon vlerësimet për njerëz se nevesa i bën lukthi. O dhikollëza Sheikhul Samutaymi Abdul Abbas Taqiyuddin rahmetullahi alayhi allah e pasmëshiruar dhe takon xhenet me këtë dietar të mullë. Kivezër Uburgos disa herë Sheikhul Samutaymi. Inshallah mosallallahu jalla deni deni Ramazana po jas Ramazani me fol shumë gjatë gat për për xhanegat për këtë njerëz të madh i cili se s'pajsham njez më thon ki mira më këto pejgamber aty këto letë kanë pas do ta shohim dozë se allah ka zgjedh pe njerëzve Të kanaljetu larg penga me selam. Ka dhurjet në 728 Hijri Sheikhul Islam Butimija, megjithatë, megjithatë u kanë një imam. Këta kanë në burgos shpesh. Kanë fatva, mufti jamë burgos. Burgose. Në ditë për të dhëllëzar sultanit i lakon zemra kaj Butimija. Sot jo pa duket. Edhe jap urdhëzë të nxënë në fibulkit. E thirr Sheikhul Islam Butimiën sultanit. Ai thonë diçka. Po sheku e kanë fletën e fatfas, xhikimin, për me burgos tyje. Dhe dhe një një për tëre, ibnë më hlufi, ka qenë Maliki, më ka dhamë vetëfa me të vra. Ose, që në më dhamë kjo? Kjo e nga, më ka dhamë vetëfa me të vra. Regu, i ka dhamë sultani, ama, folë ti, që ka po do në mjë bëktinve? Ta shë dhe zeshtë, jasë që tu njëri, e shtipu dhe një ku? Që ka dhamë shë e khëllu i samotimie? Vëse, plus shë e khëllu i samotimie me to ka posë debate, polemika, mos bajtime, e, Ç'kamon doje Sheikhul Samdemi. Ata burgosun, dhan fetfam me vra. Sultan i pidot falti, çka do? Çka tha? Kurr. Ebada. As never tha. Kta ja njerëz të mat mirë çike nga vetit ti tha. Ti skicare pa i majt nga vetit. Tha more kto kanthan me vra, lejat ja atun. Lejat pun çe le, kanthan atë me vra. Ka i tha shejtani këtu mes njevë. Tha ata janë hoxhalaçë patozban. Ata janë dietarçë patozban. Has mi te vetë doje. Thot i bënkaj me i mellëgjëzije Kër ka vdikë që kejmë në mëkhlu Fik ka vdikë që kisha ka në fetva me ebroj i bën tëjmien Thot kër vdikë që ke Thot u në ngajt atë i bën tëjmien Atë e hoxha jam di thash E o oh, hoxh ka dhej ka i hasmi jot Elhamdulillah vdikë mo Thot i bënkaj i mellëgjëzije Në meder i gjusë se likim Më ka bo rëzil Më ka bo rëzil Që e, zil, e zil, të folbe Po hasmi në konë Po haj hoxh u konë Po lekto Muhamete, thot i bon Kaim el Juze, më ka çortu, kujtova onun që e ka dost. A e kish armik? Unë chat shumë më çortoj, thash, edhe më funi bon Kaim el Juze, thot, "O Allah, më kon ti nëna, na, na mundso Allah, më ushill me, me dostat ton, sigurisht që ushill kë i bën te mia me hasmit e vet." Nuk e ka valla ze i bën te imin, i bën te imie, shejul Islam, hoja i Islamit me një dy tre fletushka, ajo vë zot me një zemër të madhe e cila e ka zonë e ka zonë botën ta hasmiti ka zonë ta çka i ka dhënë punëve zon ka dhënë lekë po të mohabet po hajde sikur në atë familjeve ti ftoj na mos ka nevojë ndonjëse është asa se kanë burrën me veti o zë çkë zëmer e mart nga shkolla e më të madhit për njerëzve Muhammed Mustafa ja sallallahu alajhi wasallam i ka boku ta njerëzve të mëdhojë e na vë zot na por njëa apo dy njëa apo dy na ngushtoho xoksin na ngushtoho toka zona me dë Zona në pa njëri, pavarësisht sa i thënë islam, pavarësisht se ka mundësi me pas gabime, pa i thënë thir islam, thirrte Muhamedi Mustafa i alay salatu sallam, thënë sunetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ti për një apo dy apo tre apo 100 apo 1000 hasmor dhe e korritmi islamin, edhe e nxjerrën islamin të për çardhën e mesjetit për çka? Se ti s'a gabojt lukthi. S'a gabojt lukthi. E shejhu sallallahu alayhi wasallam, atë hasmit e bajkë, pse ç'i tha atin ato jo jo maj këto? Andaj shikohet në vizet ta Kta e thime parimin U dash me thonë vavë jon, i jonë I hodhja lijat I hodhja lijat A po Andaj si përshimull ti Sigur ti mune me ndohë përshimull Ti e kini vla O e kini dëst Dash kurboja i keq me thonë Qka Ja unë se kom pos kur dëst Kini pati se ove që shtu ju ndohë Dhët vjet e ka dëst Subhana Allah Dhët vjet dëst Indan rruga Indan rruga Edhe tash ma Po edhe kore kom pos dëst Unë e kom di q Po dhe ja ti ke pas interes për ja, ati, ta shkuri edhe nda. Abo, anëve kure përtu njënin për i muslimanve, i cili ishte për i, i djetarve. Edhe, edinin kojshici, sa mirë me grujën e vetë. Abo, në një ditë për njëni i tha, sjeti shka me grujën, që ka më puna? Tha, që ka përzi ishti në, në grujën e hujë? A, grujëma, jo. Ja. Që të një interesën, jo? Abo, sirë, sa kemi në vojë, shpesh me thë njëzve, që ka përzi ishti? A po, jo vetë pa, çka çka e pave. Po, po, po mundu njeriu, mu, mu vërrëj që kani një, një një fërkim, një grindje familjare, po mos jo, e lini më her aty. Do mos e lini, a leun ti u pajtoj. Jo vetë, s'u njeriu vetë duhet mësoj punën vet. Çeta ata çka përzihesa ti ngruhetuaj. Angrëhem ajo, po. Edhe ajo e paçi kjo çkon. Edhe u ndajtën. U ndajtën. Etash i shkoi kipra pozitiv. Edhe tash tash sa mos e ki gruja kallzon çka i pa te punë. Po haram e kam me fol për gratë huaja unë. Sa më gruajin. Shkojë muslimanale kur e dukot. Kur e ka grujë s'lem e folse, ka grujë. Po kurse ka grujë s'lem e folse, s'ka grujë. Edhe kie, diqka, edhe kur e ki diçka, edhe kur se ki diçka nuk nuk kena, nuk kena via. Andaj ibn ibnaka sarq kë, djalit ka vjerë, e djalit tani çka e keni ju? Vëlla e keni, po pse s'ta thua vëllai jam kapte. Pse nuk that? Se ju burras darshëm, a? E keni xhuditë Sufin Bonar? eta sji vën marrëse e Paskal e Paskal mor ju shoj e keni vde sa oh unë mazalla valla shoj më mazalla ne diim dosin unë ai di markimin po e din Allahu ala mamin asa nuk ban me me shtir me aktru më shumë se sa është rri çaj çka ie bani stift Allahu xhellal xhellalul çka than vezir wa ma shahidna illa bima alimna than ne nuk nuk diim pos at çka ne nuk dëshmojm pos pos për at çka e kemi pa këtu vezir ka nxjer dietar një ran nga Nësime që është shumë në nësile dhe zërë është se njeri ju lejot me dëshmua Parat që ka para e din Edhe nëse vërteta është ndryshe Por shemu, që kanë thonë dhe zërta? Nësë këna pa Nësë këna pa Edhe na, ka është rësmetime Të fësirë Se këta kanë thonë Në nuk këna thonë se djallë jotë Bunjamini ka vjedhë Në këna vetë Që farë dënimi ka e që ka vjedhë Në ka vetë neve Jusuf Allëhuh Allëhuh Salatuhu Semadun ne mend princesat e Kanvet, na Kanvet, çu ju shekini juën sheriatin e juve hajdutin. O ma thot na nuk nuk e kena nuk i kena thon se si, djal vllavi jonë është hajdut. Pra, kta çka po thonin tash? Ajeti 51. Ta kta po thonë ne obob. Mi thon babu shu. Ne po dëshmojmë se ç'ka kena pa. Edhe ne vetëm ne vini në lejot me dëshmë punas ç'ka kena pa. Dhe këtu vë zëllosh nëpësim shumë më. Të na po dojmë dorë pikë sajna tajo tjera. Ne e gjenë, dhe zërë, në historinë e muslimane ka shumë medhebe Në mëtë në mëtë njohërat dhe mëtë, dhe mëtë për apurat në botë janë, katër medhebe Duke filluar nga imam Nukman ibn Thabit, ebu Hanife Pasaj Muhammed, pasaj Malik ibn Enes Pasaj Muhammed ibn Idris e Shafi'i Pasaj Ahmed ibn Muhammed ibn Hambel Ek shtë në marat Këta dhe zërë Shpesh kanë polemika, shpesh kanë diskutime kështu ndo. Ka edhe më thepe të tjera, që nuk kanë donjë orë të njerëzit, për shembull e Zahiria, e Thauria, kështu me radhë, por nuk janë donjë orë tek njerëzit. Çka ndodhë, çka ndodh? Tash, kjo shumë ndoncihet nga se na duhet, shpesh po po po na ngushton shpirti. Hanafi, Shafihi, Hambeli, Maliki. Pas asha shkolla ndryshme, kështu me radhë. Bezir, ma shahidna illa bima'alimna. Kta çka kanë ndodhë, zër. Nga nuk dëshmojnë posë për atë qka e dim. Vezër që do me dhebë, qka e ka bo Allah me dhebë të sunive, të e lisuneti. Ata nuk dëshmojnë posë për atë qka e dim. Andaj Allah i kalon, derin këja me. Ebo Hanifja, në cilën do fetfa, që ka mundësi ma ardhë në dëshme një hadith për nga medis e sellim, cilë është arsia Ebo Hanifës, apo e Shafijës, apo e Ahmedit, apo e Malikët, cële është, oma shahidna illa bima allimna po ne nuk jap namë fetva po s'ka e, fedfa, shka e dina. Ja se une, di na ti a mendon se unë e di ndryshë ti jap ndryshja Allah e di se unë e di ç'ështëu nëse a ndryshë unë nuk e di a po ze kjo çka na mëson neve se s'ka hoq ndonjë ç'qallaj ka po imam të muslimanëve e ai ç'ështëu ç'i kusam de mia me çollim me e thon kundër pejgamberit sallallahu alajhi se kanë arti na ç'ështëu perceptova kisë di ka sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi qi kanë shekullin e 15 të Hijrit apo nisja tjetër të numërimit me Tishari Taleh Sallallahu Alaihi Wasalam 2023, kjo e ka marrë vesh mamimi se ata i mamalla, nuk shkon kështu O Allah Zot. Është vërtet, kim mundsini disan me mor Pini Hoxha që s'e ka ditë një tjetër. O motis bën më shumë se kim i mamimi, a di pse O Allah Zot? Sepse ajo O Allah Zot jetën e ka kushtuar. Sikur kushtu të dohim tani tani në msim jetësor të Jakubi Alaihi Wasalam. O Zot Jakubi Alaihi Wasalam Nuk është parim i thata. Nuk është filozofia e thata. Aja jeton ngjarjen, aja jeton tauhidin, aja ka tauhidin, aja ka ndjalin, ajë melote e pagun kët punë. E kjo do të shka, çka na jap me, në mendje, para se të kalojmë tek mësimi jetësor. Kanë jarë shpesh ajim, ki nuk thënë ka siki, ki, ki ojja nuk thënë ka siki, ki nuk thënë ka siki. Çka do të më shikojë zot nani se? A hash bazamentin ja? A hash parimin ja? A hash di Kur'an? A hash ni Sunet, ni Hadith? A janë të të upajtu për ni kible? Po. A jam tumunuket me than ça ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po. Atare, atare gabimi duke e studiu ça ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çfarë na dhe van Tallezit, ça kanë thon këta Tallezit? Ma shahidna illa bimallimna. Na nuk më duhet shumë diçka se s'kena po. Hajde më të bëti, çfarë të çunçill midis në vendin ta. O është një llaç i la larë. Shikojim. Çka thot ti? Nuk e diunë. Unë nuk e di. Po zë kjo vlen për krej. Për dietarë, hoxhallar, hafzllar e, e, e muhadditha krej. Ma shahidna illa bimallimna. Në punonama çfarë di na? Shpes, për shembull, imam Tirmidhiu, imam Tirmidhiu, kur transmeton hadithe, shpes do janë do doptata, sidomos si edhe na, për shembull, kjo është keq kuptuar shumë shumë edhe kjo hadithi dopt. Çka i bëq hadithit dopt? Ose hadithi dopt të parë të muslimanëve u punu meta, se na s'e na të kuptosh çka i bëj hadithit dopt. Hadithi dopt i bëj për shembull doni njëri për transmetuar atje, doni herë ka harruar, ka qenë doni herë i dopt ka hipësi e kështu me radhë, apo Apo kjo nuk i bemu gjujtë hadithi I për nga meri sa qelle Shpesh djetarë që përmeni ma më tirmidhiju I bjeti sa haditha ato nuk qëndrojnë në nivellin e Bukhariju Por shka thot Kjo ma e mira shka nga o transmituar Ma e mira shka nga o transmituar A da ime Mahmejti shka thot dhe Ma mir punoj me hadith dhëp se me të menën tëjme Kjo në shkoll dhe dhe zër Ma mir punoj me hadith dhëp se me menën tëjme Ma mir Ma mir një hadithi dhëp Çet pa shpjegon ti për çhemun i ngjarje? Siç sa ti më thon, leme e shpjegoj vetunë. Çfarë shpjegon vet? Ha të kallojm çfarë shpjegon vet. Çfarë shpjegon vet? S'u shpjegon gurjo. Allahu, shiko, ma sha'idna illa bima'allimna. Ne nuk dëshmojmë apo çka e di na. Hoxha nuk dëshmon apo çka tash ka e di. Edhe pasaj çka kanë thënë, pa ma kunna lil ghaibi hafidhin. Ne së di na ghaibën. Ne nuk e di na ghaibën. Nuk garkohet, për shembull, imam më nia di çka s'e ka dit, çesë se, s'e ka dit. Po s'e ka dit çka dmoj aj tash se gadi si kam rrinje ose jo e buhanifës jo shafeijut skuqje di do e buhanifa shum pak hadithe kishte dit këh muhadithi i kohës tu fol la hawla wala quwata illa billah allah na drejtofi ya rabbel alamin allah ai nuk e di na kan ngan per kan flasim allah ai nuk e di me shpesh per kan flasim me di na per kan flasim allah e gjme rudh gjuan kur mo më mos me fol e gjme rudh heq as buk me blej nuk blej mo me ta eh? pse per kan jam duvol dha Omar ibn al-Khattabi A di në <sh <ma son> te... <shmuch Administrac technically on average> sa shpesh <shmuchagnon> ju thonë të sahabeve tjere? Kupi mërë një bështu hadithet? O merë i bështu hadithet? Ju thonë të njëzbe. O vetër, ki ka e katave, i diti sahabe. Ju thonë të e bureres, e bureres, ju thonë të kupi mërë një bështu hadithet? Ta nditë, ka thonë bështu hadithet? Kupi mërë të këto? Qëka i thë e burera? O prisë i muslimanëve. Më ka dale. Vë që pak më ka dale, sa jo kom pak i sërtë. Ka thonë, a di ti kur shkojshin bazar Përpundetua po, unë e isha beqar Shkisha familje, fukaran gjami gjithë dit Me pinga me sëram A po, abdullajt një abasi, lezër Abdullajt një abasi Radiallavan shoki pinga me sëram Thot, a e di një sa meselet I kumë dit me hadith E, ma si ka vdekome Erika ka dzue E nëzansën i ka thonë, po përse si ka dzojshin ma herët Thot, po, a i shte gjall E përse dhe se a i shte gjall Skalon gjësën mu folaj Shkallon që do se në më folë, dhe zërë. Pse? Tash, hadith të jekin regull, po. Njësën të bunume, dhishka tjetër. Harunër Rashiri, dhe zërë. Harunër Rashiri. Uh, fat, uh, Maharat, Gjaferi, i qunë selam për i khilafetit, i më malikit, malikit në në nës, kër e shkujti muatan, hadithet e pinga me së rap, të tanë, që kjo libri, ko ka taman me e bo kështetut muslimanëve. Tamam, eti alem dietar, pe bënda mos livritë me njerëz biçësoj. Çka i tha m'Maliku? Jo. Jo, jo. Mos ja, ja e mos e udhëtirot i mua tha, plus në ato çadlibeve, hadithe ka veç. Tha mos e ja udhëton njerëzve. Njerëz të Këshiritin janë ndryshe, në Kufë e Këshiritin ndryshe, Bagdad ndryshe, Medinë ndryshe. Pse vëzat? Kjo është gjallë, erdhi njëri vëzën në nzanç, Imam Ahmed ibn Hanbelit, rahimahullahu. Tha o oh, hoc, ikum le tha me ndihmën e dietarëve kur polemizoj. Kika thon kështu, kika thon kështu, kika thon kështu, u kan thon ndryshe, u kan thon Laraman. Ama këti e kanë i bazë. Edhe i tha, "Oho, çështja noi emën çti libri? Këti libri, si ti ja vendosit titullin?" Çka i tha ju Muhamedi? Shkruaje libri i Rahmetit. Titulloje libri i Rahmetit. Çka konta? Këhosh ka thon kështu. Këhosh ka thon ndryshe. Këçetri ka thon dha më ndryshe. Pse o Zot? E pse libri i Rahmetit, o Zot? Ishte në holj i mallit dietarë të Tabenëve? Edhe erë njani dhe e pyti nj një fetfa. Edhe i këshin thonë këti, këja ma i dish pë i venit. Edhe kur shko i tha, o gjo, ka, e kam një fetfa. Këja i tha se di. Këja një stonë, po këj kërgjohë mos dhika? Po këj kërgjohë, a, a tha, na i ma, ma i ma dhë i venit, bo. po këj kërgjohë së dhika. Tha, o, vla vjen. E di që ka thonë këtë muslimat më botë për shket mësejle. Po s'pe ditë se nga ma e sakta. Aja kuptonë? Unë kit mendimet i kam lexuar, kit mendimet i kam dëgjuar. Po çan ditë me ta pret tyje. E ki po di, allah, a ki bogën e artë do për shemb, nuk e di vëllai, ta shoh ta ta rishikoj. Aha, tamam demek, po ti je gurjal. Po punë madhe. O kjo femra, o kjo fjala. Kjo këtu nuk nuk una, këto kujtojnë se na receta çtu, vini arti të shuna recetën. Ka dalë vëllai. Ka dalë jega përgjithsi ka para ato. Na kur i dhanë bo anifës rahimahullah. Ja befët vaje më shpejt. Ja befët vaje më shpejt i thon. Ta befët vaje më shpejt? Ti ti po shnjav tema në xhenata e unë të bi poshta. Jo, as ka okshtë. Jo, ja, ja bashkë na me internet ajo. Ja. Vazhdo me edebe. Tëna edebe. Ma sha'idna illa bima'allimna. Ne nuk dëshmoj pas pas as çka e di. Vazhdo sa është mirë kur njëri thotë, "Ej, unë dështoj të di." Ma na thon, "Nuk e di." Elhamdulillah. Elhamdulillah. Më shkoj vazhdim. Këto janë edebe, të cilët këta tani shikoj, fillojnë me e a zbrit nivelin e komunikimit me babën e vet, aty ku ku duhet. Pastaj ganan, pa pastaj ganan, o ma kunna lil ghaibi hafidhin, ka thonë e na nuk e dina, na nuk e dina ghaibin. Por ne përforcu dhe Zot. Ktu vëllezër, përmendom, Kur'ani i tekalon skenat. Ta shtëpinë e Egjipt, minja del Muahbete te baba kur kan mri te shtëpia. Pin e Egjipt në Palestinë. Kur kan ardhur në Palestinë, ai te 82. Thot Allahu xhelwana, i thanë O s'al i qryeja te ku ne isha dhe al ayra te ku aqbelna fiha o ina la sadiqun e shiko se shume interesante subhanallahu tebarakta me ide kanon pyte fshatin pyte qytetin ku kena ku kena kon ne egipte edhe pyte karavanin me mjetin transportues se kena shku na me ta pyti ata me tezet kene mi shku e kemi ardhe dhe me vërtet na jena te drejt as sa s'ka betoinna A janë të drejtë atë që saqë thein? Po. Pse babas po s'kam më shumë me u besue, çeshtollëz e kurrën shumë. Atë ka thënë mbi hazmi, skuan pa maket sekunë njëri, shpesh ban punë kçia e niharja huç e bani të mirë, njerëz thonë e kejëo kjo. A sikur kur kur një është për të keç. A gjen bon kur arrançak dikush. A gjen bon kur arrançak dikush. Shumë të muhadith ato vezër, ka ka hadithe, ka hadithe, të cilët i transmetonin rrançak Edhe ti e gjej morjëm unë transmetim që ti transmetuasa rënë a cak. O ti shkon me ajo ja, që a ditë i i i, i rënë. Ata do të na ditë janë i, i saktë. Ti thua po a thave që transmetuesi janë rënë a cak. Thotë jo përkaktina, ka transmetu në drejt. Jo boshaktina, ka transmetu në drejt. Apo e, e propozon a ditën në rrug, në rrug tjetër. Etaj vetë çiko. Këta janë shumë sinqer tashmë. Të janë shumë sinqer tash. Amba kur e xjoj të Yusufin, andha çiko gazet. Osh problematikë kur nji je për rënë a cak. Osformatikë kur njeriu është për një cilësi e cila nuk të përket, edhe nuk është e em, mirë. Pastaj edhe kur bën mirë, thonë njerëzit, nuk e di, nuk e di valla. Apo, kim ka rënë 99 herë që gët një çintë, edhe pse e, e rënë një herë, zbatet më dalle për këtë. Andaj shkojëse këta, këta shumë sinqerisht, e sa shpudinj shumë i ka dhëru babës. Çka i than Tanoba? Vëta qytetit të Shkoperë çon njerëzin në qytet. Thuj, çka punë Bunjaminit? A janë fajtor? A aoshin na e kenë U Bënjaminin, apër nime e kanal Shteti Bënjaminin Abo, was Elil Karje a, Delisa kanë thonë Pitkestit në matë Shka përmeni imam Kurtubiu Me gjithë se e, e vërtejta është pyti njërzit e qytetit Thot imam Kurtubiu Oshtë thanë se I kanë thonë babës O babë, vallaj se në të tërënjt Që këtë herë se në të tërënjt Med vërtejt e kanalë Në gjithë Bënjaminin Për shka ka i du të njës Për që k Porse ta vete edhe murrat e qytetit vetë, atë e din. Vati murrat kanë me të kallzu. Çfarë të besnik çje na? Meqen se nuk opër çellim. Po s'kan ditë që më kallzuar. Po për çellim është vati banorët e qytetit. Vati banorët e qytetit. Dhe karavanet me të çka na esna. A, a, a, djallin, a, a, a, a e kanë hup në dialin? A e kanë hol shteti? Apo, e kanë hol Egjipti. Pas e kanon, "Wa inna lesadiqun." Me të vërtetë do bab, na jena shumë sinqert. Na jena shumë sinqert. E pse s'po për ju beson edhe zot? deshë beso kjo vështosh krizë e madhe anë vështosh rrujë ftyrën rrujë fyale mos fol palidë aqi po vështosh kur njerëzit e mësojnë te dikush në cilësi thot ku e dibe nuk e di nuk jam i çet nuk jam i çet për shembull te dieta ka donjëher hadithe thot nuk jam i çet jo te hadithi jo te fyala pejgamberit te rruga çtopesh ka kan prua sikur çka i tha Abu Bakr Siddiku radiallahu an kula na ali Abu Jehli tha Abu Bakr na lu pak alu bakme saba faki dosti jot muhamedi sallallahu alaihi wasallam patet po sokan palestin me ata katër sahabe pin meke palestin çka i tha abu jehli abu jehli te abubakri sidiku çka i tha tha nëse ka thon o e vërtet shumë thjesht o nëse ka thon o e vërtet apo e pse i tha doze nëse ka thon se personi që atun ka thuju nuk ka i besueshëm personi që atun ka thuju andaj sa njerëz do ju ndonë për shembull për shembull kë do ndonë në shoqë? për shembull thot Shas navinakej ojop sevem usmamar fialën kur i thu teta mer. Ki shpedon fejet, jo me vllok ki shpedon rrugën tande. Sepo do ti kallzojsh. Ki bollot nuk do të më kallzojë hoxha, se njerëz nin mat çet. A ke pa ti njerin me pi hapa pi, pi njeri jo, se, me njerin tjetër? Jo, da përsoli ndonisa, se sa ai pi doktorit domë mod. Ai thutë diqytë, mos u vona pa të doktorit se ismudi, çemari hapa. Jo, çombe te doktorit. Ai pa me zonjerin me grip, 40 temperaturën, çoht çashtu çishha. Çkoid te doktorit, pse? Se ajo për kët punë Ti kani ardhë, o e disha kam të thon. Po harri, sepse e disha kam të thon. Po unë dua hajtë më thoje. Sa ndo, për shembull, njëri të zonë, njëri t'i kam thonë se po më merdh. Nisoi një kum kum si i kumvon, si ti çka pithu. Po be nisoi i ke thon po ti si je për këtë? Çka ka? Shiko këto. Shumë sinqerisht ani thon, "O oh, baballaj, vallahi çfarë të gjenau Buniaminin? Vallahi se gjenau Buniam, nuk kanë an dorë, s'kena kur gjoh." Ama, çish miu besu be juve. Ju çka 40 vjet ma keni mshë Yusufin Allahu sallallahu alaihi wasallam. Njerëzitelorë si zakot dosën e mbushur. O problemi tani pikë të bardhë më e po. A e mlon ajo? E mlon, e njërëra tjetër, njërëra tjetër. Fashë kozë. Sa osh mëndsi që Te Allahu xhëlal Allah xël me ruit fytyrën. Ka tan pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam, hadith gaziri me Buhariu. Vazdon njerëmi të thonë të vërtetat, derisa shkruhet Allahu i vërtet. I vërtet. Ai mund të mi higdën e har diçka. Piqunoave. Amata Allahu i shkruaj Allah të vërtet. Vazdon njerëmi me rrejt, derisa të shkruhet Allahu rënë acak. A kjo ma u kriza, ku shkruajtë Allahu rracak. Ti na doni ar kallzon drejt. Sa e bëti shiket buk 20 dinar. Tamam, drejt i kallzu po. Sprish punë kjo. Ti nuk ta heq titullin rracak kjo. Ke nuk ta heq titullin. Dhe ti kush shikë njëti i kallzon. Po kjo ta heq titullin rracak pse i e shkrujt atje. Shikojë zot, ta veprave të liga u shkrujtën. Shikojë zot, vazhdonë atje, atje përcjellën me me Kur'an. Ajeti 73. Ta Allahu jeliwala. Qala fi Yaqubi alayhis salam. Bëllë sëvëllet lëkum enfusukum amran Fësabrun gjemilun Asallahu en jëtjeni bihim gjemiën Innahu hua Al-alimu al-hakim Tha Allahu jilwala Juh tha Jakubi a.s. Ja, si juh besoj Ja nuk juh besoj Qishmi juh besu më në juh Ja më kini juh Dhim më dhjem U hup Jusufi U hup një amini U hup edhe imadhi Na në vëllazni janë këthi, dimlejt i ka. As një anë një që ka falë gjenazën që mu liru pi ti. A një shak e që, lezer, ti t'ka up djali, ty, se, se, se ke vërrosa ta. Kjo është me e vërros dhejmë të në shpirët, ku se ke vërros në vërë. E shka tha, belë se u e lët leku me më fusu ku me më. Jo asë ju besoj. Ju tha prap kini bëta dhe vera. Ju me këto nefësit e juve. Që ka e tha, belë se u një të në uh, f Kure gjojtë në dhezër në bunar, Jusufin edhe ardhën të baba, edhe i thanë se Jusufin e ka ngër ujku. Qëka ju tha dhezër? Ajeti, tatën bëdhjet. Kale, bel se uvelet lëkum, emfusukum, emra. Shikoni këtu, ajeti, ta dhe të tre. Bel se uvelet lëkum, emfusukum, emra. Nisoj, pse, ja. Pse e keni la ju që gjënajnë në vjetër, që tashme ju besua? Që besoj? Tha ju prap me këto unët, egot e juve keni bod Pasaj që ka tha, vëzër? Thë sabër unë gjemil unë Tha po, prapë se prapë, s'kam rrugë tjetër Se e vlad ju kam, s'kam këju qoj Tha du të me bëhë sabër Sabër të mirë Sabër i vëzër, ka lojloj sabëre Tu ka thonë ja, ja, Jakubi Alej Seradoj Seram Sabër i mirë Tha që i khëllusamu të i mije Sabër i mirë është sabëri pa ankesat e kryesat Më alë e menë, durimi I mirë E lexonën e atje, të edhe të të të të Saburun gjemilun Sabur i mir Gjemil i bukur Pse ka sabur A ka sabur pa bukur Ka sabur Ka sabur pa bukur Kër anko është ti Prap s'ki ishka band Ti bandurim A me jetu anko e Kër nuk janë kohë është Kër kujna Vec zotit tanë Gjelle gjelalu Që kjo sabur i mir Që kjo sabri I, i mir Pasasher ka than Asallahu enje Ti e ni bihim gjemian E këtu bëzë tani Jakubi ka fillu e Me indjer ka pak e komentimit andrës. Ka thonë, por se shpresohet prej Allahot, shpresat i kam të Allahu të mikëtheje të tretë. Të shqyëve shusufin, të tretë, të tretë, të tretë, të tretë, i kam tashë. Të mikëtheje Allahot, të tretë jemët, bashkë me juve. Asë Allahot e nje tjeni bihim gjemihan, shpresohet prej Allahot më mipru të tretë. Innehu huël al alimu lhakim, al sepse me të vërtet, ajo është i dishëm, Allahot është i dishëm dhe Aje ditë që shmaken, edhe ajo e dipse më ka morr me urcinë e tina. E shikoni vëllezër? Shikoni. Ë Tani fillon kësaj dijetari kanthan pjesa më ë emocionale e Suri Susuf. Për dash pjesës e cila vjen vonë, kur do të thonë atia e Jusufi. Këto vëllezër llogaritet do të madhën pjesat më emocionale, më e dhimbshme e Surës Ajeti të djetë e katër. Qa thë dhe zë? Thëtë Allahu gjellu ala. Wa të wallë anëhum. Kuri thanata edhe bunyamini pas ka hup. Jusuf i ka hup. Edhe vla vimat ka hup. Dhe zë kjo ke rambër Jakubin a Israë. Wa të wallë anëhum. Ja u këthej shpijinë në të nëve. Hyni ka shpija e vetë. Ila ta. Wa të wallë anëhum. Wa kale ja asefa ala Jusuf. Dhe tha. Oë. Oh, mërzia ime e gjatë për Jusufin a lejë sëla dhe sëla shkëve zërë këtu tani mo kamri maja s'ka mujt me e majt mo vetëm o kuku për mua Jusufin ka hup e mëzëzës shka e në gjatë e tashë Jusufin pëse të tashë se përmenke se unë gushlojke me bunjaminin për Jusufin unë gushlojke me bunjaminin për Jusufin tashë edhe bunjaminin umur edhe Jusufin ka hup edhe gjallimat me kanë më ngushloj anëshka dha ja e Dhe shkohë, lezer, këtë përstasë mëri Në mes emrit Jusuf Edhe Esef Këso i thënë gjinas Mësohë në retorikën e Arabëve Se Kur'an, lezer, këtë përdor shprejët e cila Edhe në, edhe në, në zanë duke të njëtë Për se edhe për shkohë Dhe të Allahu Jahu Dhe të ualla anhum Dhe kale, ja, Esefa, ala Jusufa Esefa, ala Jusufa O në janë të, sh të shronjat e njëta Esef është maja e shëtsimit ku skema ma ma ma ma, ma andej kume que. Tha ja asafa ala Yusuf. Thot autori i librit nën hijen e Kur'anit. Thot shikojë kët sken shumë të dhimbshme për një princ i cili është çaq zemra nga mrzia. Edhe nuk din kur kujt mia kallzu mrzin e vet që ta kuptoje, se kur kush nuk e nin dhimbtë në Yusufit, sikur Jakubi alayhisalatu selam, ka mbetur i vetë me goditurën e vet, me morzinë e vet, as një zemër që e ka nga vet, nga nga të afërmit, megjithëse i ka evlat se kuptojnë çfarë rrimte ka. A do të thotë ka kënë ari kë i dodhimtë as gryja jote se ti. Ase Vladi i thotë, s'ka kurq, ku, veçun e di, veç shpirti jamë diçka atu ek, pse? Qëto Allah i strova roprit e vet. Don doni herë ti më hek, më hek, ças shum kur kujt skiçi shi kallzon. Shiko se këto i ka pasë Vlat. S'ka mujt më kallzuar, pse? Asgrujës Ja, se faala Jusuf Oj, mjerë i one për Jusufin Sa për shumë për më dhimët Jusufi Ale i salatë dhe selam Thot U izolu vet U vetmu vet Duke i ndjerë lot të ti të ndërshme Jakubi Ale i salatë dhe selam Për humbjen e evladit të ti Jusufit Të cilin se kishte harru për 40 vite Të cilin se kishte harru Për 40 Për 40 vite Dhe kalimi i viteve dhe i ditve Se a kishte zbej asë një gram mërzinë Shka ka për Jusufin a.s. Thot dhe humbja e dialit të ti tjetrit Vetëm se endezje dhe ma shumë Dashnijëm për Jusufin a.s. Alla e tha, asë Allahu e ti e bihim gjemian Tha Allah i shpesodh me i pruket Allah i shpesodh me i pruket Pasaj tha, ja, asë fa, ala, Jusufa O i mjeri unë për Jusufin a.s. Shikadhe zërë Tha dhe Allahu gjile gjelalu o biydat ainehu min el huzn yuverbun yu zbardhun thot allah ger bergel yu zbardhun shit nga lotet nga mrzia kanthan komentatorat yu kan zbardh shit nga lotet e lotet kanal nga mrzia huzn huzn shikon vesa fial el huzn argumenton diskaqi sikur pret diska se mrzia tpret tpret apo prai mrzies tma dhe she ka pas por yusufin djalin e vet çega povezë i ukan ukan zbarshit kanë ndonjëtar çish ukan zbarshit pilotëve shumë s'ke mujt me japën ngjyra mesive. Ariqolli se kur ka njëri shumë duhet mi largoni erlotët, pastaj mi japash çfarë ngjyra ka shini vet. Pra u ka duk sigurt kët bardhë këo. Çat shumë ka kajt edhe zot. Çat shumë ka kajt për për djalin e vet. Apo. That Allahu jeloa wa huwa fa huwa kadhim. Edha shtikëm rrena marzigjer. Se njerë ka jasht, shtikëm rrena E këto vëllazër i kemi disa premtimeve se ajo që kam përmendur pejgambert vëllazër nuk janë filozofë, nuk janë gazetarë, nuk janë njerëz të cilët rrin ftoft karshinngjarjeve, nuk janë njerëz të cilët sh... japin shesin filozofira, a nuk i përjetojnë ato. Nuk i shesin parimet duke thonë çështu duhet. Jo, jo vëllazër. Kta kanë bashkë me jetën. Kta kanë në jetë. Kta morrjitën jetë. Jakubi vëllazër është nga bit i trash nip i i pali nip i Ibrahimit Ibrahim e Ishaq e Yakub e i treti me Zot në varqun e pejgamberëve të tauhidit të, të imanit dhe islamit shkojnë gjithë këto lot për fan për kanë dukojë për Yusufin sallallahu alaihi wasallam anë kanë ndjetë Allahu se pavarësisht gradës që ka e ka njeriu ai mbetet njeri e njeriu e manifeston loti i tij në njëjë vetë që smorzitet Kur ti skonkur rujopjati rujopjati në njëri i cilin nuk nuk shatë ajë dëmshuri rahmet mu jzbut zemra kujdes pejatinë pse sepse ajë ajë nëse nuk ka me çka e manifestozon njëri me çka e manifestozon njëri nëse ajë nuk gëzohet kur do të më gëzuar nuk ka konkur do të më kaj nuk kënaqet kur do të më kënaq nuk i dhrohet kur do të më i dhru me çka na ka dhënë sa njëri nuk ka mundsi lë Allahu ju qësoj wich ajo që për vetes ka thonë ç'të çan. Po ka thonë çesh. Sepse e çaq mësh thyrje, Allah nuk thyrë. E kesh më ambëshi. E kesh më pasu, pasuni, pasuni. A do të gatomë zot i jon keshët. Ama nuk kanë. Ama na jena rob kanë na. Anda kur i vdes Ibrahimit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ja nisi me kanë. Ja nisi me kanë zot. Dhe, dhe ku lanizim e kanë sahabët i dhanë anasullallahu ti kanë. Edi kanë. Çka do të bëjmë sira? Po. Si dilëton, zemra morzitë, zemra morzitë. Me zot, nëse don të ninjeri më e pa, se sa ka ta i njerëzillok, shikoj, sa morzitë, sa ka dëmshuri, sa ka lot, jo të krokodilit. Tamam. Lot tamam ç'është duhet. As me piskat. Me shumë kanë janë njerëz me piska. Jo, jo, jo, kjo nuk me piska, o zot. Kë i njerë i lot për veti, shikosh, para se me kallzoj Allahu se ka diçka tha, "Wa tawalla anhum. Akthay fitirum," mos tashojin ata. Psë? Ai nuk nuk doshim e aktruo vazh atik plas zemra atina. I ka Allahu na ket kena evlat. Kush ka evlat ata s'kan Allah u furnizov me evlat. Vazh a çelma nameti iki evlat tupin. Kjo, kjo zemëlo, kjo plas. Apo andaj i ka Allahu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, por me gdhend Allahu u jeloash ka ja mir te evlat. Ja mir te evlat. Edhe kur jamun dit pe evlat Ibn Ibrahimin filloi me kajt. I than sahabot, ja Allah ti ka. Ta po edhe un e kajt. Edhe zemra tuu m'orzit. Më Fa vesh senan idalli me kena. Në nuk flasë më shka së duhet Në themi ta Allahot jemi dhe ta e kela mukthie nga, Ajo që kanë zherë diton nga kjo është se Mërzia është normale Me, me, me kaj të normale Më kanë i dhemë që në normale Kër të hubë dishka me kaj të vezër është normale Ka, ka kaj të trungu që ka, ka nejtë në tapë e nga mberi jonë A më nga mduke të nabon madrash sajtë trungi Së në dhimë të kur gja Humbim dhëzër, humbim dhëzër, humbim dhëzër, humbim familiar I shohëm njerëz të devijuar nuk nuk mërzit në hiçna. I shohëm njerëz që janë iska xhenem i nuk mërzit në hiç. Bille çka vjen na e theth çafun. Po ku më mërzija? A ki diçka ti këta? A ki ti ne li të më këta? Hajde ze pejgamberi jonë, sa ka xhenemë? A ju sau ka mërzit Ebu Talipi kur ka ndrujet pagan? Shumë nuk ka mërzit. Masi ka vde ka von prap ka me ka me këshir me te Allahu xhelalu ala. Pse? Ç'shto e ka zemra ndaj? Ç'shto e ka zemra? Abdullah i në obedit në Seluli. Ja kishte akuzuar grujën. Ja kishte von 100 mijë telash në Medinë kur vdish e hek i djubon vet sa varrosna ja? me çeta kjo vëzot çkëu muhammed mustafaya alayhis salam a kto shkan e kallzo njerëz me sjelljet e tjera me karakteret e tjera apo an me sjelljet e tjera s'kan bën me muhammed s'kan kurjohet andaj s'ka tha yakub alayhis salam tha ya asafa ala yusuf dozë s'saj pa zot me thon na ya asafa ala fulan oj meri fulani oj meri fulani shkojn atë kallzojna çu duhet mu drejtuo duhet mu udzo duhet mu fal namaz Durdma jo rua. Pse? Se do të butullim do të zë. A ja të humb. A mujnë para më duazërt ti. Ek jeni familjar, nana, bab, a xha, daja, teze, hall, çeki, a dost. A mujnë para më duazërt me të da rrugt. Na xirat. Se dunia, çe ta tx kanë mu taku prap. Amë na xira vezot. Nëse janë i shkon në xhennet. Allah na vë në xhennet lidhë. E janë i vdes pagan. Shkon në xhenam. O zë to më kur nuk takon. Kur nuk takon. Ajo noman kur, asni har mbotma. S'ka mundimu mu ta kukur. A përçeta nuk kam mrzia. A është mrzia e madhe ze. Andaj bën sa m çantë aty. Çantë shumë. Fot Aişa radiyallahu anha u çoi she ana pijumit tu flet. U çoi she pijumit e shifshat u kajt. Tu fal, tu kaj. Bisha me flet. Grujë, ka rrem me flet. Se ka pas obligim se si bën sa mu fal. Fot prap u çoi she prap tu kajt. Çka ka kaq ti njerëz aty? Po çka ka kaq kën, njerëz? O zotime po Na, Ti atën, në Pejgamberi ka vdekë i fundit. Ti mundu qu natën, edhe po po mund ta ndukojt. Prap çoh, prap tu kajt ke. A nuk zgjën me thon çka kia? A nuk keni brein të madh e pas ke? E Muhamedi aslam nuk ka nuk ka rrok me kërkan, por po rë se ka pas me kërkan. Nuk nuk ai ka kon i lam nga të gjitha anët. Çka tu kajt do? Çka do kajt? A diçka më interesante? Ai përvetë e ka të siguruar, për shkak të tu kajt. Kjo më intereson ta bëj këtë oz. A mundo pa më vëre zë tim e pa zbulun për xhennet. Ama por çhem kanton familja jote nuk in xhenet. Kështu ose ka shikou pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem. Andaj Aisha radiyallahu anha jaqase iktar, ka thane ya rasulullah po ti kit falta morjono? Somu nojë ka djum, mosu ka djum. Amaj ka ka për stakanave zon. Ka ka për umretin e vet. Andaj ditë për ditëve e paan sahabut u thane 20000, 20000. Edhe u morzit. Sahabitan ya rasulullah ana asaki ne vlezera, taki u kem dosta. Ju kem shok, manda se vlezera. Fa e kush jam vlezet e tu? Tablezet e mi, janë ata të cilët Kanë me arë mas juve Nuk umë shojnë muve Më besojnë si ju, Allah në po fitere A që të më të më të amëzër, nëse kena pa Mohamed Musafajnë, a ka pa dikush Jo, ja. besa avët e kanë pa A ma na besojnë atë shikur e bubekri Na dhojnë a, a ka hip Më qil, ka hip, a ka shku për për mekë e Palestine, ka shku a, a i ka o kitë fjartë, hak kiti ko hak, pëse? E besojnë për pengamërë Ko punë hajgarë e kjo E bëzir, pse a i kanë të kurani sigurum për veti Se a i kanë të ja e se feala U me ti O ku ku për u me ti në tem Mos djekët u me ti jem A në do të banë shëfat A paraminu, bëzir, ban më që paramënu Do të banë shëfat Më pas kona i njeri shemo, Si njerëzit e rëndon Hina hunë në në gjënët ju Kutë do në shkone Jo bëzir, nuk e banë që shtuaj E lutë Allah hunë gjëllë gjëllë O Allah Gjunacartë u me ti tem Gjunacartë u me ti tem Pse u e zë Yusufi zejmë ramësh shma. Dallë çka tha? Yusufu alayke selam. Ya asafa ala Yusufa. O sagjat, më ka munguar Yusupi, kështu e ka komentuar dolli Nabasi. Ya ya tula huzni, o sagjat se kam pa Yusubin alayke selam. Se lazer, kam mërzi. Kam mri maj, apo. Dallë sigurisht ka thon poeti. Ka thon poeti lazer, wa qad lamani inda alqubur ala albukah. Rafiqi li tadhraf aldumu'i alsawafiki. O kom poeti dhe Sarci i kadek Ninjeri ngat, çe ka dosh shumë familja. Edhe ëh sa arti ka shkuna për vorreza ka qajt. Edhe ato dosta të vet i kan thon, po ti as i celin vorr shkaj kime kajta. Ti as i celin vorr shkaj kime kajta. Po nuk ka as i celin vorr, ai vllavi ja çe ka dek. Çe i ka thon ki, ka thon, po më thoi në mua, mos shkajtë si celin vorr shkajë. E tha, çka tha? Fadani fe hada kullu qabr maliki. Falemrahat. Se si celin vorr shkajë më duket se i vllajtën. Se kur deshti dikur vëzërin gatë Se arqit që i vëzëvërthu a, a, a dhe vëllav jam qëtu ka dekë Shikë vëzër njëzit me ndjenja Kështu ish fasin njenjat Ja e se fe ala Jusuf O i mjeri unëm sa gatë se kom pa Jusufin A na kamor vëzër neve Mali me than Ja e se fe ala Muhammedin O mjerët na pi... Se kena pa Muhammed Mustafajn A o mjerët na A kena me pa zotin ton gjellë gjellalu A kena me dekë vëzër Po nëse nuk e arrim me e pa Rabbul Alaminin, na as nuk e dim se kena jetuar, as nuk e dim se kena ardhur në botë. Nëse na nuk e mrim vëzën me pijë nga dora fisnike, e ndarshme fiznike e Muhamedit Mustafaes, sikur që ka thënë pejgamberi alayhi salatu sallam, se one ka një ujë të madh ditën e qiametit. Kan me pi ata që kanë ardhur udhësti më pas, një sharba, sharba vezai, në sharbet. Sharba me pi. Pas asaj pijies Kurmon nuk merë tije etja Të kime pi ujë për qefë po Ama me thonë me të pa ujë kurmon Kse qas amële ka ba Allah ujë atë ujë Allah na mundësov me pi nga dora e ti e ndërshme Alej salatës selam Ama vëzhe du të me e kajt këtë kajtë këtë mund Du të me e kajtë, e se fe O, i mjeri mundë, a thu e shohë atë dit Allah na mundësov që Ramazanin tonë Allah u të banë sebeb me pa Muhammed Mustafajen sallallahu aleyhi wasallam Thotë Allahu gjillu ala Wa bjadbat ajnahu Dhe ju mu shënësit lot u bardhue. Ka thane Buhajjen, edhe të tjerë nga djetarë imam Kurtubiu, u ka vërbu komplet s'ka pa më. Edhe kanë tha djetarë që ka vërmen imam BKU, është e njohër edhe të mjekët se mërzia t'a bjesmujen. Mërzia t'a bjesmujen, dhe zërë. A di njësot s'munjit në botë që ka përhapë, kancere, tumore, kësumera, shumë për e këtëre dhe zërë për nga mërzia e ma, dhe zërë. Shtypje, shtypje, shtypje, shtypje Ha, haje shtypjen E kërta haj shtypjen dhe zërti Abo A një dhe zërpë se kriminellëve së ju hip shtypja Se aj, a ja u hip tjerë dhe shtypjen Hode A ja u hip tjerë dhe shtypjen A njeri mirë vetës ja hip shtypjen Kjo dhe zërë është E kjo Jakubi vetës ja hipi O abjad dhe të aina Ju mushën sit, ju zbardhun sit Nuk shifte mo Minë lëhuzni Jo për të shka tjetër Poz nga mërzia për Jusuf Për Jusufin a.s. Fa hu e këdhim Edhe eman të zemrimin mrejna e Eman të zemrimin mrejna Kanë thonë djetarët Nuk ankoj të krejësat A da shikonë dhe zërë Bashdanë Allahu që dhe thotë Kalu të Allahi Tëftë u të dhkuru Jusufa Hatta të kune haradan A u të kune minë lëhalikin I kanë thonë djemtevet kan dhan o baba jon. Shiko se çfarë kan dhan. Kan kanu tallahi. Mashallah ino bab. Fodi am Ibn Gaziri, këta ja kan dhan nga Mushira. Kushë për e përcjell kontekstin? Ktu kanë ja dhuket sikur më thon nga ë, domon me tkesh jo, këta kan dhan më të mirë. Kan dhan qalu, djemtevet kan dhan. Tallahi taftu tadhkuru Yusufa. O bab, pa lave Yusubin e dekmo, kanë po, si të përmenë. Mos e kimë dej këu. A kan boshitu vërbun? Lotosin ol. Murzia e madhe. Mo ma, po, pashallahi mo mo, mos e përmend mo. Mos e ki më, më. më de komplet. Çe e kan thon, te kurrë ju sufe, a laj te përmend ju sufin, sa ata kanë ditse ai do shumë. Në fillim dhe zot, shikojnë atë në fillim surës, çe kan thon. Ju sufin be do baba shumë. Ata e kanë ditse vazhdimisht be do. Atësh e kan thon, nalu pashallahi nalu. Nalu çe ki më de komplet. E pse o zot, nalu çe ki më de kanë ai na fajtor. Nalu mos kajmose ki më de komplet. Çka i than? hatta te kon harrdan o bob kamut do psut trupi ke me me zaft kan me çku ket takati dhe kjo çka argumenton Allahu Azza. A ki bon Allahu kur ka njeriu i mrzitshum as buka si hat. Si hat buka Allahu. A ki bon njeriu kur ka mrzit te madhe por ne me mrzit as ka me ma marse lviz hej as dora do di s ka m vullat per gurjo. Pse Allahu Azza. Atat Allahu ujon Kur'an per me rit moralin wala tehinu wala tahzanu. Mosu mrzitne. E asë më su të shprani pëse Se kjo t'ul Shlem e vë lëviz Shlem e vë lëviz Që ka thar Than Allah i të përmenjë Jusufin Pash Allah i më se përmenjë mu Se kime me të zaift A u të ku në minë lëhelikin A po kime në adek që tu Pse vëzë, mërzia të myt A dhe sa është më në ansi që musliman me përhap Përgzime Me, hap, me përhap myshde Me përhap fjall të mira Pse Bolli ka një zitë mërzia të veta A d Boli ka njëri mërziat e veta. Çi t'mush më tha voni një fjalë të mirë, një fjalë që e zbavit pa thënë batil, thuja. Po mos fjalë, fjalë të rënë, ne si kanë mërziat e veta, kanë dëshpërimet e veta, edhe na mja u ranua, edhe na mja u ranua, atë ku jesen njerëzit. Fatallahu jilwala, qala inna ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun. I ka thën Yakubi alayhis salam. Ka thën, sjam do anku te ju. Sjam do anku te ju. Unë jam tukajt E kajt mja zvjen ndesh me të vekulin të Allah Munësh me kajt Munësh me kajt Po mos u anë gotë e njerëzi Ma banëm, së ma banëm, më thanë, së më thanë U dashë me më thanë, së dashë me Lëhi këto Qikosh ka i tha Jakubi a.s. Kale innema eshku bëthi U e huzni illa Allah Sa shumë dhe kina nevoj për ta Nga se shpesham në u kabon e dhe Kible Facebooki ha? Minjarati Abo zemrën e thime Lapsin e thime Kujdi qka Qka tha ja, Jakub Kale innë me Së si jam t'ju anku të ju tha Kjo e kajt në musimendoni Së si jam t'ju anku të ju Tha innë me është ku Beth thime Huzni i Allah Tha mërzine ma dhe temen Qësë një jam të majt Së jam t'ja dhan juve Allah i t'ja kallëzhu Mërzin time Kan dhan një t'arë mëzër Beth Shkone t'je Beth thime Beth e the Do më thonë I thojnë kur mrzija të më lënë s'unënal shpërndahet na për trup. Edhe shpërndahet na për njerzi. Ka mrzitje e madh, ka mrzitje, a kini po të thot kanë mrzitshëm diçka. Pse? S'unë ke majt. Aludon shenja e fytyrës. Çka tha? S'diem të majt më tha. Mu vën gjem, komplet vubë. Tha inna ma'eshku bathi wa huzni ila Allah. Mrzin tim me pikëllimin tim, dërtin tim, veç Allah i dam dua kallëzuar. Pasaj çka tha? Wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun tha dhe ndryshe nga ju unë te Allahu për Allahun di diçka që s'di në ju unë e di ëndrrë e s'di në ëndrrë unë e di që kam u takuar me Jusufin po kur kur që ajo di të më ku takuam me Jusufin eksam s'unë so e di ëndrrë unë kompono ëndrrë të rasej të Jusufit ajo ëndër do të më har Allah më ka kthëjë çkëtu Allah e ka po wil çkëtu andesha ka thon a'lamu min Allah na dina Unë di ka thën prej Allahut atë çka ju nuk e dini vëllazë. Shikoj kjo shumë më në ranci. Kjo është më ranci në që mërzit tona, pikëllimet tona, mos e drejtojnë apostull rabul alaminit. Ben says Allah. Kallzoi Allah u josha kimi kallzo. Barru ku qazai Allah u josha kimi kallzo. Ba ndoa çoj dur kallaoje lola. Thu ja Rabb çe ta çta e kam. Apo çka nevojë do të më dalë njeriu për shemb me bankut të njerëzve? Ma banën, s'ma banën këtë merat. Çka do bëjnë dobi vëllazë? Çfarë bëjnë dobi? Njerëz janë dop. Njerëz janë dop. Alla Nëse ankohesh te njerzit, njerzit thon po ka dalë mënta gona. Atëherë kur të ankohesh te Allahu, Allahu sot lë mënta gona. Ja, fotfol çakia. Të ta, ta kryenë punën ti, nëse i besim ta, e kështu me rad. Dhe vullëzë sheh i ka thën, ka thën unë e di për Allahun, atë çka ju nuk e dini. Dhe kjo vëllazë është se Jakubi alayhis salam u shpe ngamër. Edhe ka ditë si lajm të komentuar të Andros, por nuk e ka ditë vaktin. Ka thën ne e di që duhet të takojmë Yusufin, por s'e di vaktin dhe ju ka thon kështu, kur donë di për Allahin çka s'dinë ju. Edhe zot tash ndalim me këtë. Nuk ona ka mbaruar por s'më kta po e përfundojnë. Edhe na për shemb, shpashar e ju thoinë na mos njerëzve që janë na muslimanë, keni me su Kur'an, keni me su hadith, nai na Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Emiru zot çka na bën mi thon njerëzve. Ana nuk ja bën mi thona wa na'lamu minallahi ma la ta'lamun, sikur që ka thon Yakubi. Na dinë për Allahin çka s'dinë ju. Nadinë për Allah, çka zdini ju? Ndcillet tona, vëzërim. Ai i thonë ato njerëzve, ndcillet tona. Nadinë për Allah, çka zdini ju? Kur dikush vërejtë sillet keq me ti, edhe ti ja kthan me të mirë. Çka i bjetë që kjo kur e përkthehn? Kjo i bja kur e përkthehn. Unë ne e di për Allah në ashtatë di ti. Unë unë e di se çu do të mos i. Ç'kjo vëzërim? Kur dikush ti të fyin, edhe ti nuk ja kthan me frymë, me shame, me ofendime. Do çka i bë? O unë e di për Allah në ashtatë di ti. Sikur që na ja gada me saman kuria xherushëm. Thuaj unë jam xherushëm. Unë e di për Allah që ka zdi ti Vëzër na këtë komplet fejën që ka e kena Dutë mjë u thamë botës Na dina për Allah që ka zdi në jo Andoj se a indim një gjuvejrin kër i thamë Pse bespe ki kërkan zili Pse bespe ki kërkan zili Smir Pse bespe gjëlezon kërkan Tha po oju njerës Njerëzet janë dy O gjenet li O gjenem li Tha për kalzoni muër Vëzë e hindi kush në gjenet A muni me mor ju zili A javlin me mor zili Q Ja vlen ozume mor zili njerit qe ti e det se kam kon xhenet, shembull. Nuk ja vlen. A mundesh me mor zili besër Abubakri Siddikun? Jo, se ai ka me xhenet. Ti shem zili, andaj ja, amo shi ata. Rafidhi, Allah ja dish hakish qe ai meritoj. Pse? Se u urrë njërin më të mirë, ti çishmosh me u urrëjtaj, ai të vulos te xheneti. E mirë. Në njerëz që kanë me injhenem, Allah ona lupi xhenemit. Çoqim e pazilit aj, ti thu pa po, ma kshilia shpirt. Bolem shpirt kam u xhi ketaj. Çikakim e posjili, shikoj se ai ditë dëgjoverë se këtë dietori mat. Tha njerëzit janë dy, o xenetli, o xenemli. Celin ta xelozoj. Celin ta xelozoj. Nëse njeriu vë zërin në xjam xenemit, bëhet katran atje, e digët. Çikakim e xelozut ajo. Nëse një njerë, ti bëjësh në vë çavëz ka bon dëshë. Ka bon dëshë. Edhe çopa ka, po, Allah na fal. Ai ka ndrujet. Çopat i kanë përhap. Sigur shohim rastin. Apo, edhe ti bëme pak kët rast. Dhe thot, jo, seslea, jo, kria, thu, jo, bon o dhe thot ka bon ndeshje me vetur 300000 euro. A thu ti ku ku ta kisha pash kët vetur? Jo se sle ajo kria ti që nuk ka çoptuati. Thujë jo, mos fat 300000, çka ka vallëm njerë. O dhe, çene mi, sumë në nuk mëme para me duçka i bën njerë. Ato parat që ka i ka, ato lekë që ka i ka, ato dinarë që ka i ka, ato dollarë që ka i ka, ato spija që ka i ka, vetura që ka i gzon. Keq çka i ka dhe zot. Më nit hin me harzon ato. Andaj shikosh ka tha Said Mujubeli, çishtavar Fazili. Ta gjelëzojnë për që kam i në zarva e, e vizet, kër na e kena di kanë zili Na nuk e njofë në Allah Na nuk e njofë në Allah Na nuk e njofë në Allah unë gjelëllu Na me adit funë në qatina Kriminelit Ti këshime dhanë Allah në rujt Andaj kër dur karuni me pasurin e vetë Edhe janë njështë të ukrenuë Edhe ato njerë popë dhe ignoran Që ka ja, thënë O, më kane dhe na me pasi karuni Allah e qeli tokën Hinim komplet me pasurin që kanë ta Ed Çka famata? Çka famata ze? Elhamdullilah ya Rabb ji senazejai. Si Elhamdullilah ozzi senazejai. Si Wallahi u jo ozër me dit që kanë ndal plot pitabënëve. Pi, pi, pi me ditë ata mbretrit, edhe bita mbretëve. Çka shijojnë na na në namaz, çka shijojnë na në xhorim, çka shijojnë na në natën e Zukur'an, çka shijojnë në natën e një ders. Ata me ditë se na kënaqshmi, ata me shpata vin talipin kët pun. Qysh vetja që ka shumë kënaqësi çaja. Pa ata nuk e ditë ata do kujton, janë mlet do mjeranë sa janë të kujtuar, janë të kënaqsh. Ani shiqiri, shalla Zotja s'ka qështu Merë një u parët, merë një tenderat Merë një mercedesat, merë një krejt Ama di që ka do më thanë në dhe zër Që ti me të ba Allah u agjeru shumë këtë ditë madhe Ja u kri U kri edhe pak Allah e ba kabullë pineve Po shka thuni për atë të anjesë që s'ka në agjeru Qështë A ka bajram për atë E a, a njëri që s'ka adhuru Zotja Dunja, s'ka bajram për ata Andë i thonë me lachen, s'urë e furkan Shka por juve Bajram sot A ba Ta shënë kini po këto parti Bajram kanë nebo Ata keçka së të kanë një nuë Mos ju thunje atin në të gjërë e këzosh Bajramin Wallahi mos ju thunje e këzosh Bajramin Mos ju thunje e këzosh Bajramin Post njëri cilë e ka gjëruet të rrothit Ramazan Shka por atë të gjërët Bajram Shka por atë të gjërët Bajram Shka, bajram? Shka bajram post për ropë të Zotit Gjellit Gjellalu E lushve Allah unë gjellua që Zotit unë të bare kjo hotela, ايته وناس قايد الله جل وعلا ويك ناس اشكا الله يدره مت على لوش الله تبارك وتعالى زوتي اون جل جل جلاله قدس يا كيم تشلوار الله تاشبلي قدس كي غابوار كاشيم بري ميرت بري شيطانيت لوش الله ان شاء الله تنا فال الوش الله جل وعلا زوتي اون تبارك وتعالى اجرين من تون نمازين تون الله تبان قبول اطيكو الله جل وعلا يكيم لاند مانغت باي هاكيت الله تنا فال اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفلوه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين